Славлені скрізь, не цикади, що в лісі зеленім, сидячи у віті дерев, виспівують звучно Так і троянські вожді на вежі сиділи високій. Щойно уздріли Єлену вони, що доходила вежі, стиха між себе крилаті слова почали промовляти. Ані троян неможливо, ні мідноголінних ахеїв ганить. Що злигоднів безмір за жінку таку вони терплять. Страшно обличчям своїм на богинь вона схожа безсмертних. Та хоч яка вона є, кораблем хай додому вертає, тільки б надалі нещасть не лишала ні нам, ні потомкам. Так говорили, прям же до себе Єлену покликав Люба дитино. Підходь на сюди і сідай біля мене. Першого мужа побачиш і родичів, близьких, і друзів. Передо мною невинна ти, винні лише вічні богове. То лиш вони повели на війну слізну Ахею. Ти ж назови мені тут ім'я того велетня мужа. Що за Ахеянин? то високий такий і могутній. Є між Ахеєм і зростом, і постатю і за нього, але такого прекрасного і гідного вигляду мужа очі мої ще не бачили, тож на державці він схожий. Відповідь мовить Єлена йому, між жінок богосвітла. Свекори любий, я страх і пошану до тебе вчуваю, Краще б лиха мене смерть обняла того дня, коли з сином я від'їжджала твоїм світлицю лишаючи шлюбну, донечку милу і родину мою, і улюблених подруг. Але не сталося так, отим то й слізьми умліваю. Зараз тобі відповім, що хочеш ти знати і питаєш. Перед тобою широковладний Атрід Агамемнон. Славний державець, до того іще й списоборець могутній. Дівр він був мені, сучці безстидній, якби то ним був він. Так говорила і старець, із нього дивуючись мовив, благословенний богами Атріде, відродуш щасливий. Кількі у владі твоїй синів пробувало ахейських. Був я в Фрігії колись виноградними лозами славній, бачив я там безстрокінних фрігіян загони численні, військо Атреє полки богорівного бачив Мікдона, вздовж узбережжя Сангарія їхній стояв тоді табір. Буже тоді поміж ними і я як їхній союзник. В день той, коли амазонки з'явилися мужоподібні, стільки ж їх все ж не було, скільки тут бистрооких Ахеїв. Другим тоді Одіссея, уздрівши, спитав її старець, «Люба, дитино, тепер і про цього скажи мені, хто він?» Хоч головою він нижчий такий, ніж Атріт Агамемнон, а як поглянути, ширший від нього грудьми і плечима, зброю свою бойову на землю він склав многоплідну, сам же, немов той овен, він шереги війська обходить. Справді, бо він таки на баранагу сторунного схожий» що крізь отару проходить численних овець срібнововних. В відповідь мовить йому народжена Зевсом Єлена. Муж цей Лаерта старого то син, Одіссей велемудрий. Він між народом і таки скелястого острова виріс. В хитростях знається всяких і тямить в порадах розумних.